בוער קטנור, והיו כל זידים וכל עושי רשעה קש, וליחת אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרעך לכם יראה שמי שמש צדקה, ומרפה בכנפיה, ויצתם ופשתם כעגלי מרבק, ועשותם רשעים, כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם.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 והקיתי את הארץ חרם. עד כאן ספר מלאכי. עד כאן ספרי נביאים.